Я читав лекцію у тому звичному студентському шумові, коли 10 чоловік тебе слухають, а 40 – ні. Тема була мені цікава, і нею впивався і співав, як соловейна в сохлі гілці. Вирізняючи з маси облич, приємне, порожевіле, личко гарненької студенточки, який я у віч у якийсь загадковий і абсурдний спосіб подобався. Хоча, кажучи самокритично, важко знайти в моїй персоні щось еротично привабливе. Але мене, зрештою, це не обходило, хоч би з тієї рації, що коли ще може існувати таке зроживіле супроти тебе личко, ще не все в цьому світі загублено. Тобто ти жива, а не напівмертва істота. І хоч уподібнюєш себе до сухої гілки, Правда, із Солов'єм? Це не більше як самоприниження. Солодке мушу визнати, бо в нього ані намак не віриш. Не певен, що й та студенточка слухала мої силогізми, швидше сприймала голоси, як солов'їні трелі. Вони нам приємні, але чи вміємо розкласти їх на зрозумілі слова? Та й це не мало істотного значення, а тільки те, що такі зроживі щички існують. А ще дев'ятеро справді серйозних очей, яким моє селогізмічне творення дає розумову поживу, А в цьому, зрештою, і бачу немарність своєї роботи. На обід я їхав тим таки трамваєм. Уже не так набитий, і вже нічого блакитного до нього не впливало. Мав кілька годин вільного часу, отож міг поринути в себе. Найкраща, до речі, форма відпочинку, адже після двох пар я таки втомився, бо ніколи не ставився до лекцій формально, а таки ввиливав через них усю накопичену енергію. Як міг та вмів. Саме тому... Очевидно, мав репутацію доброго викладача і не бажав її втрачати. Втратити легко, важче здобути. Отож поринув у містичний транс, тобто глибоку задуму, цілком виключившись із дійсності. Цьому сприяло і те, що дістав змогу сісти, та ще й біля вікна. Чудова нагода для усамітнення. І мені не від чому привиділася «Старовинна вуличка у невідомому місті, можливо, і не в Україні. Але будинки якої були мені напрочуд знайомі. Була війська, будівлі без портиків, далі якась ніша в стіні, тому дзвіниця з невеликим обеліском. Сама дзвіниця стояла на горбку оброслому деревами». І саме тоді, коли йшов тією загадковою вуличкою, над головою розчинилося вікно, а, власне, не розчинилося, а піднято раму. У нас таких вікон нема. І з'явилася жінка, яка достеменно мала теж обличчя зі сну. І голосно гукнула. «Рудольфе!» Я звів голову. Саме тоді побачив оте знайоме і чудове своїй незвичайності лице. Жінка мала густе кучеряве волосся, що хвилями спливало на оголені плечі. Сукня із глибоким декольте була ще сукінця XVIII чи початку XIX століття. Риси обличчя тонкі, вишукані. Ніс із тремтливими ніздрями. І по-особливому чарівно сяяли чудові блакитні очі. «Ви мене?» спитав я, не маючи сили відвести погляду від тієї вроди. «А ви Рудольф?» спитала жінка. «Так, пані», мовив я. М -м «Вибачайте», сказала жінка. Говорили ми німецькою мовою. «Я кликала не вас». «Але я прошу, пані», мовив я роззираючись, Крім мене нікого на вулиці. І моє ім'я справді Рудольф. Так гадаєте? спитала жінка, загадково всміхаючись, тоді ви глибоко помиляєтесь. На цьому моє видіння обірвалося з тієї прозаїчної причини, що я під'їхав до своєї зупинки, і треба було висідати.